Martin! Hå? Vad gör du? Ska du. Du kan ju inte ligga här på soffan och bara inte mm. göra någonting? Jo. Du vi... behöver tvättas och diskas och städas. Ja, men jag är ju gift nu. Ja, men du är inte gift på 50-talet. Upp med dig! Va? Vi har en jämställd relation, ett jämställt äktenskap. Men... Vad då? Du menar, jag måste fortsätta och hålla på att tvätta och städa och diska och sånt. Ja, men självklart. Men det är, som jag har gjort hela tiden innan. Ja! Vad? Jaha, och vad ska du göra då? Jag tänkte att jag skulle lägga mig här och vila lite på soffan nu när du reste upp. Hej och välkomna till avsnitt 120 av Bonuspappan och... Plus Mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Som man kan läsa på nätet www.hn.se. Mm. Och veckans gäster är ju flera stycken. Vi har ju nämligen tänkt att göra en tillbakablick med lite highlights nu i avsnitt 120. Är det för att du har blivit lite så här sentimental nu sen du blev gift man? Tänker mm. tillbaka på ditt ungkarsliv när du var fri <laughs> och obunden? Nej, det har jag aldrig varit med dig eller med podden och det vill jag inte. Du har aldrig varit fri med mig. <laughs> jo, jag är alltid liksom fri i sinnet med Ja, dig. och jag håller dig liksom fågen med lätt hand. Så att du kan få flyga iväg om du vill. Det låter som du bytte dialekt där nästan. Ja, men jag tänkte på det här lilla klippet. Min mamma säger att jag sjunger som fågel. Ja, just det. Någon slags idol eller så, ja. ja det var spännande. Mm. Jag tror han sjöng kanske inte så bra. Nej. Men en mamma tycker alltid att man sjunger bra. Ja. Tänk lite på din sång på bröllopet också. Ja, att min mamma tyckte den var bra. Hon tyckte säkert den var bra. Och jag tyckte också den var bra. Jag är ju mamma. <laughs> Tur det. Nej, jag tänkte att det är ju tio dusin avsnitt. Det är rätt häftigt. Mm, det trodde coolt. vi kanske inte när vi började att vi skulle hålla på i över två år. 52 avsnitt så gjorde vi ju från början. Just det, det sa vi. Jag planerade upp det här med mitt lilla rutsystem. Mm. <laughs> ja, men det ska bli väldigt kul. Vi har gjort så då att vi har valt tre intervjuer var som vi tycker är lite speciella och som vi har härliga minnen från. Och så får vi presentera dem och så får... Ni lyssnade då höra en liten kort kortsnutt. Det blir spännande. Mm. Så snart får ni höra vem den första gästen vi har valt är. Men först så tar vi väl lite hänt i veckan kanske. Mm. Jag har fortsatt att få gratulationer för vårat bröllop. Ja, jag har fått mest kondolenser. <laughs> Nej, det har varit fortsatt härligt och det är underbart att vara gift. Och jag heter ju nu även Maria Erlandsson på riktigt. Ja, nu har folkbokföringen ändrat så att eh, går man in och söker på oss så står det att vi är gifta. Det tog några dagar. Sen har jag väl stickat ganska mycket. Jag stickar i mina fantastiska reflexvästar. Ja, just det. Jag tänker så här, om man skulle ha dem när det regnar ute. Undrar om det blir som en våt hund då? För den är ju stickad, sådär våt kofta. Det är man... ju en skräck jag har, våt kofta. Ja, just det. Man tänker ju sig som en sån här... Illgul, traditionell reflexväst. Men det är ju en slags käp mer. Mm. Med reflextråd invävd där. Jag vet inte varför vi fastnade på det. Men det är väl för att det är just det som jag har gjort den här veckan. Det har varit barnvecka. Och eh, Lycke, våran son. Jag tänkte äldste son när jag kom på att han var vår enda son. Han har ju inte synts till så mycket. Men han har ju börjat på gymnasiet nu så att han tycker det är skitkul och hänger mest med sina nya polare och sin flickvän. Mm, jag tror att de har bott hos henne eftersom hennes föräldrar var iväg någonstans. Det är fortfarande så att man får liksom räkna in barnen på kvällen. Bara vilka är hemma och vilka ska äta och vilka behöver man veta om de ska till skolan dagen efter. och så där. Det är... <laughs> just det. Jag visste inte att Saga var ledig till exempel. Du tror att Yva hade försvunnit bara att hennes cykel inte var här? Ja, det är precis. Jag har ingen aning. <laughs> så kan det vara. Helle vet ju oftast var hon är någonstans. Det är ja, bra. det är väl tur det. Och så har vi ju fortsatt att eh, träna lite stepp och innebandy och annat. Precis, på Golden Wellness här i stan. Världens coolaste inne- och utegym där man kan få träffa Petra som var min coach och PT då när jag gick ner 30 kilo inför bröllopet. Mm. Sen så ska vi faktiskt tillbaka till hotellet där vi åt min födelsedagsfrukost. Så på söndag morgon blir det buffé och sen lite bad i deras... Hemingway Spa. Mm, det ska bli härligt, härligt, härligt. Sen fick jag ju sorgligt nog säga hej då till mina bröllopsnaglar. Och ja. Nu har jag höstfina naglar. Och det är lika härligt varje gång jag får komma till Emily i Rollstorp. Skönhetsmakeriet by Emily heter hon på Instagram och Facebook. Och hon gör ju som sagt var små konstverk av mina naglar, det är så häftigt. Mm. Nu är det rönnbär och lite höstlöv och lite... Rostfärgade toner skulle man kunna säga. Och jag har hunnit spela trummor. En dryg timme blev det i alla fall. I fredags. Med våran lilla lokala trio. Med Jan Milén på piano. Och Jakob Brandqvist på kontrabas. The Sandstone Trio. Mm. Döpt efter Sandstens i gatan i Varberg. Där den lilla garagestudion finns. Okej, okay, men då kanske det är dags för våran lilla jubileumskavalkad. Mm, och för att göra det extra spännande så har vi inte avslöjat vilka vi har valt. Jag hoppas vi inte har valt samma någon förresten. Det vore ju konstigt. Men jag skulle först och främst säga att vi trodde ju inte heller från början att vi skulle få träffa så fantastiskt många spännande intervjuer och från början var det inte menat som en intervju det överhuvudtaget Nej det dröjde några avsnitt innan vi hade en gäst och sen körde vi vidare själva lite och så kom det ytterligare någon och så Och sen blev det nästan som en korvstoppning för vi hade så många gäster som stod på kö och skulle ut så att det har ju varit en fantastisk resa måste jag säga Ja ett tag så har vi ju haft liksom tio färdiga intervjuer liggande och som vi har försökt hitta datorn. Vi har haft gäster för. liggandes hemma hos oss <laughs> i små högar <laughs> på golvet Men vi har inte legat med några av våra gäster eller inte jag Hörde i alla fall. du den dramatiska pausen där, där jag fick tänka efter? Det var därför jag sa inte jag i alla fall. Ja, jag ska inte svara på den frågan. Och jag tänker inte <laughs> tänka efter. Inte i livesändningen i alla fall. Ja men nu får du ge någon ledtråd till din första gäst då. Okej. Okay. Min första gäst var någon som jag hade beundrat väldigt länge. Mm. Någon vars deviser jag lever väldigt mycket efter. Och någon som jag ofta säger att jag skulle lämna dig för. <laughs> men det, det var ganska enkelt att... Det här hade jag nog kunnat gissa att han skulle vara en av de tre, nämligen Kai Pollack. Du trodde alltså att det var en han, men det är Kai Pollack. Mm. Självklart. Min stora idol Kai Pollack som vi träffade i Sundbyberg i hans lilla arbetslia, kan man väl kalla det? Mm. han har en lägenhet där och det var lite spännande. Han hade ju på väggarna massa gula postitlappar där det stod scener från... En film som inte har blivit gjord än. Ja, just det, hans kommande långfilm. Och sen direkt efter så tittade vi ju också på den här musikalen Så som i himlen. Och både du och jag grät. Först grät du och sen grät jag och sen grät hela publiken. Fantastisk. Jag tyckte musikalen till och med var bättre än filmen, känns det som. Jag hade ju inte sett filmen så för mig var det ju en upplevelse bara på... det. Det har alla andra i Sverige gjort. Ja, men så är jag. Jag går mot strömmen. Sen tyckte jag att det var lite intressant just det här att Kai Pollack Levde i en bonusfamilj för länge sedan då när han studerade uppe i Umeå. För hans första fru hade två söner sen tidigare. Ja, och att hans söner och bonussöner, valde att bo med honom efter separationen var ju också spännande att han var en av de första pluspapporna. Just det. De fick ju en dotter och sen med sin nuvarande fru har han ju tre yngre barn. Men alla de är ju vuxna. Mm. Och här kommer ett litet klipp från den intervjun. Ja, mitt första äktenskap, där mötte jag då Anna-Maria som jag blev förälskad i. Och hon hade då, hon var nyskild och hade två pojkar. Mm. Anders och Martin, de var då tre år och ett och ett halvt år. Så väldigt små. Mm. Och då kom jag ju att bli pappa för dem. ja. Mm. Och det var en fantastisk upplevelse. Jag hade bara roligt. Jag lärde mig ju det enkla. Helt otroligt enkla. Att det går att lära sig att älska utan att man har blodsgemenskap. Ja. Det går att lära sig att älska alla barn. Mm. Så att säga. Man, man älskar inte bara sina egna barn. Nej. Det är en fantastisk sak att lära sig. Och så fick de en lilla syster. Ja, så kom Jenny... Och så när hon var ungefär 3-4 år så kom då skilsmässan. Mm. Vilket jag tyckte var oerhört jobbigt. Mm. Jag var så programmerad att eh, familjen skulle hålla ihop. Så var jag uppvuxen i Göteborg. Alla föräldrar det var ju ingen som skilde sig på den tiden. Nä. Utan familjen ska hålla ihop. Det ah. har satt så djupt i mig. Så jag tyckte det var väldigt jobbigt när vi skildes. Men... Eh, jag fick vårdnaden på den tiden, det var väldigt ovanligt. Jag fick ja. vårdnaden om Jenny ja. på huvudsak i tid. Mm. Men det var fantastiskt för mig att bli ensam pappa. Men pojkarna stannade kvar hos mig så de var där tills de blev stora trångningar. Då flyttade de till mamman. Ja, så du hade alla tre? Alla tre hade jag. Ja. – Det är också lite ovanligt. – Ja, det var med. väldigt ovanligt. – Vad pratade du <laughs> 60-tal? Uh, – 75. Mm, – 70-tal? Mm, – Just det, 75 ungefär. – Då var det ju väldigt ovanligt. – Ja, det var väldigt ovanligt. Jag hade en väldigt bra kvinnlig advokat som hjälpte mig. Det var uh -huh. otänkbart för mig faktiskt att uh, bli inte bara kvar och ha Jenny då i alla fall. Som då jag kände väldigt... Hon, hon är ju min uh -huh. också. Uh -huh. Men det blev så. Och sen så var du med om då att starta en ny familj. Ja. Sen hände ju miraklet att jag blev kanonkär. Då är jag 48 år. Och träffar Karin. På ett dansställe. På alla ställen här i Stockholm. och ja, jag blev du kär. Det blev hon också. Och redan efter en vecka vet jag att jag frågade. Jag stod hemma i hennes kök och frågade henne. Hon hade inga barn. Nej. Så frågade henne, du får jag bli pappa till dina ofödda barn? <laughs> och hon svarar ja. Ja, häftigt. så, ja, så flyttar hon hem och vi fick tre barn. Mm. Och var bodde Jenny fortfarande hemma då? Då bodde hon fortfarande hon hemma. Tålåring. Och då blev det turbulent ett tag där för att Jenny tyckte inte någon ny kvinna skulle komma in. Nej, det behövdes inte. Nej, det behövdes inte. Men nu är de de allra bästa vännerna. Mm. Karin har varit fantastisk. Jag brukar tacka henne för det, för så eh, som hon älskar Jenny. Mm. Mm. Hon har tagit henne, så vi har ju fyra barn, brukar ja. Men fick hon ni backa lite i början där? och Ja, och ja känna det var ju väldigt. Med... Det var mycket starkt. Det var dramatiskt i början. Vi var nog okloka med Karin och jag. Vi var så kära <laughs> att vi tog inte tog tillräcklig hänsyn till henne. Hon kom hem och flyttade hem ja. nu. Efter en månad så hade hon Alla sina grejer hemma Karin Och det blev lite för Snabbt mm. på mm. Vi skulle ha varit mycket mer försiktiga Taget mm. tagit det lite mer sakta eh, Så att det inte blev så stark Chock för Jenny mm. Det har vi tänkt på Och pratat om efteråt mm. Men allting det, det, gick ju jättebra ja, Nu vi... borde fortfarande heltid Jenny och och borde fortfarande alltså. heltid ja. hemma hos oss mm. Mm. Då får vi tacka Kai än en gång och vi hoppas ju såklart att vi ska få träffa honom igen och ta del av hans visdom. Vi fick ju faktiskt träffa honom igen för vi var på en föreläsning och köpte ytterligare en bok och fick den signerad och så. Så vi hejade lite på honom där Ja, jag har träffat Kai Pollack väldigt mycket i mitt liv helt plötsligt. Det var väldigt känsligt att sitta där och gnugga knä tillsammans med Kai. Mm -hmm. Jag vågade knappt andas. Och vi satt i hans lilla, lilla kök och jag minns att det var ett litet träbord som knarrade lite plus att när han pratade så slog han ju handen i bordet ibland så jag blev så där självmedveten och tänkte oj hmm, undrar hur det här kommer låta sen men det var otroligt närvaro och jättehäftigt. Ja han tyckte också det att det var så att det blev ett jättehärligt samtal mm. så det var roligt. Det sa han. Ja ha, då är det dags för dig att välja en av våra gäster. Mm. Jag tänkte vara lite klurig här och säga att det är en av de gästerna som har efter våran intervju gått vidare och startat en egen podd. Och det är faktiskt flera som har gjort det. Och jag hoppas att vi har varit lite inspiration eller i alla fall visat att det är inte är så krångligt att göra en podd. Nej, precis. Kan Martin och Maria så kan vem som helst ungefär. Mm. Jaha, ja, precis som du sa så är det ju några stycken som har gjort poddar efter oss. Så att jag borde nästan få mer ledtrådar. Detta är ju en person som... När vi intervjuade henne redan hade ganska många följare på sociala medier. Okej, men då tog jag bort en som jag vet om. Hmm. Väldigt många följare? Ja, det får man väl säga ändå. Professionellt många. Men då är det Vivi mamma mammasanningar. Just det. Ha! Och den podden är ju väldigt poppis nu. Mm. Så det är kul. Grattis till Vivi och hennes fina podd. Jag kommer ju nu nuläget inte ihåg vem hon poddade tillsammans med, men hon poddade tillsammans med en annan tjej. Ja, det är kul och jag valde intervjun med Vivi för att jag tyckte att det var sån härlig stämning. Och så var det lite ovanligt ställe faktiskt. Vi var nämligen i en studentlägenhet som vi hyrde när vi var i Stockholm. Som inte Skrapan va? Ja just det, den låg där i Skrapan där de även hade någon restaurang och lite annat sådär. Mitt det är i första Stockholm. gången jag var på Vappiano. Just det. Mm. Apropos det, vi ska väl dit snart igen. Självklart. Mm. Så vi satt inne i ett litet rum och uh, jag tyckte det blev väldigt positivt och uh, humoristiskt. Mm. Och det är ju också Vivi, väldigt humoristisk och mm. hennes sida mammasanningar är ju störtskön och hon levererar det som vi alla känner och vi kan känna igen oss och hon pratar också om mammalivet utifrån alla vinklar och vron mm. också liksom när man sitter och har typ snott barns lördagskordis och det som liksom gör så lite fula saker som mammasanningar helt enkelt <laughs> så här kommer det lite av intervjun med Vivie Valin du Vi blandar ju allvar och humor kan man väl säga Ja, det är min tanke i alla fall att försöka spegla mammalivet som det är. Jag tycker det är kul att driva lite om, om saker som kanske inte är så lätt alltid, men också kunna prata ärligt och, och liksom gå lite mer in på djupet. Mm, jag tycker de är klockrena i alla fall. Ja, tack så mycket. Och som Martin är mer mamma än pappa så... Känner du dig också träffad? Ja just det, vi ska göra om det att barnen har två mammor varannan vecka. <laughs> ja det är så behöver inte jag konkurrera med de biologiska papporna lika mycket. Perfekt. Och mammasanga är ju naturligtvis för pappor också. Det är ju många mormödrar och barn och pappor och svärmödrar och så som följer. Mm. Har du alltid haft med dig den här förmågan att vända till och vrida på någonting så att det blir humor av det? Alltså, jag tror nog någonstans att jag alltid har tänkt på det sättet men det har liksom inte riktigt kommit ut men nu har jag ju en kanal för det och det känns så himla roligt. Jag, mm. jag tycker själv att det är så kul att kunna ja, men kunna skoja om saker och ting som inte är så lätt alltid och jag märker också att det verkligen behövs att det finns så många måste och tabun och det är så mycket ytor. I, mm. I många Instagramkonton kring mammalivet Så jag tror att folk behöver veta Att det är inte så lätt alltid Och alla har ungefär likadant Och det blir bättre mm. Hur var det när du växte upp? Växte du upp i en kärnfamilj Och var du liksom familjens clown Eller klassens clown Eller... Jag växte upp bara med min mamma mm. Min pappa kommer från Ghana I Västra Afrika Så att han åkte tillbaka till Ghana när jag var fyra år mm. Så att jag växte upp med min mamma Inga syskon så att det var väldigt. Nu när jag är vuxen Så kan jag ju se att det var en lite speciell relation Väldigt så symbiotisk Att mm. vi var väldigt mycket för varandra och jag tror att det har gjort att jag har haft en drivkraft. Jag har alltid gärna velat ha fler än ett barn. För att jag vill kunna ge mitt barn den här syskonrelationen som jag har saknat. Så såg, såg min, min uppväxt mm. ut. Så då växte du upp, eh, ni var två tjejer och nu lever du med fem killar kan man säga. <laughs> ja det är sant, jag har inte ens tänkt på det. Det är verkligen så här helt eh, tvärt emot. Nu har ju jag och eh, min pojkvän sedan fyra år tillbaka flyttat ihop för några månader sedan. Och ni har då två söner sönervarsen tidigare? Ja, mina två, Knut och Elmer, de är 8 och elva. Och sen så är Hans, Emil och Vilmer, de är 14 och 16. Mm. Så att, ja men på sätt och vis så, så blir det ju lite mer som en riktig liksom, familj med syskon i olika åldrar. Ja, precis. Hur var det att förbereda sig inför flytten då? Jag och barnens pappa, vi har varit separerade i sex år nu. Mm. Så att barnen var ganska små när vi separerade, de var två och fem. Och sen så har jag ju bott själv med killarna sen dess Och vi har ju också då lite likt jag och min mamma Som skapar det här liksom Symbiotiska, mm. det blir ju lite speciellt Att barnen får ju alltid full fokus Jag är ju dem på halva tiden Och sedan hos pappa på halva tiden så att jag har ju varit medveten om att flytta ihop. Det, det är inte en enkel grej för att de är vana vid att hela tiden ha min uppmärksamhet mm. och att, att det bara är vi. Så att det är klart att det, det har jag varit lite orolig för. Mm. Mm. Och det är ju en liten sorg också när man haft någonting tillsammans lika väl som att separera. Det är klart att det är en annan grej, men det har ju varit en sorg att lämna det här livet som vi har haft också. I... Ja, då säger vi tack igen till Vivi Valin och missa inte hennes podd Mamma sanningar. Vill ni höra hela intervjun så är den i avsnitt 65. Ja just det, det kanske jag inte sa men Kaj Palaka-avsnittet var i ju 81. Just det, det kan vi rekommendera att gå tillbaka ni som inte har hört det redan. Ja, ska du gissa på min nästa nu då? Just det. Jag ska ge dig en ledtråd att jag nu väljer en kvinna. Mm. Så det är en kvinna. Det är bra. Det är väl hälften eller jag tror vi har haft fler kvinnor som gäster. Det har vi nog även om vi har haft många bra män också. Mm. A few good men. <laughs> Detta är en kvinna som indirekt är väldigt känd. Men kanske inte så känd som hennes släktingar kan man säga. Jaha. Um, vilka har vi haft med kända släktingar? Eller hennes bonusbarn är väldigt kända kan jag kanske säga. Jaha, okej. Okay. Men då är det ju Ingrosso, Åsa Ingrosso. Ja, Åsa. Hon Ingrossan. är gift med Biancas, Benjamins och Olivers pappa. Precis. Emilio. Och de bor på Mallorca. Just det, de har väl en restaurang bland annat här. Två. Mm -hmm. La Perla. Så var det. Ett och två kanske. Någon heter. gång ska vi ju komma dit. Absolut, det har vi blivit lovade att få komma dit. Och det var ju lite roligt förstås att få en annorlunda inblick i en familj som annars... Syns ganska mycket på tv och hörs i poddar. Och det var ju ett ganska tidigt avsnitt, kan man ju säga nu. Det var avsnitt 43. Mm. Och jag är väl kanske inte, jag är fortfarande inte den som är mest bekväm i intervjurollen. Det är ju du. Du är ju journalist i grunden. Mm. Även om det är i pappersform och inte i ljudform som du intervjuar. Så det var ju jag som gjorde intervjun per telefon. Och jag gjorde väl både bra och mindre bra ifrån mig, vill jag minnas. Jag tycker det gick jättebra och jag tycker det är kul att det inte blir journalistiska intervjuer utan att det i alla fall ofta blir ett samtal, lite spontant och man behöver liksom inte gå på och försöka hitta några spännande vinklar eller skandaler utan det är ju mer att någon får berätta om sitt liv och sin situation och sin familj. Mm. Och här kommer ett litet klipp från det avsnittet. Avsnitt 43 med Åsa Ingrosso. Jag tänkte att jag hörde att du faktiskt hade ett litet finger med i spelet där att Pernilla och Emilio faktiskt kunde börja vistas på samma ställe. I alla fall Emilio ger ja. dig för det. Det är väl det där med att, att um, gå vidare, liksom att inte sitta och, och älta. Det mm. har jag nog varit en del i. Sen kanske inte jag har varit en del i. Jag tror att tiden i, i, i mångt och mycket har gjort att det, att det har blivit som det har blivit. Men jag tror att jag kanske har fått honom att förlåta. Och att förlåta sig själv. Och alltså det är en massa, massa grejer som, som man, ibland måste man bara släppa. Liksom. Det går ju mm. inte att, att titta bakåt. Och nu har ju inte alla barnen bott med er tillsammans. Men ibland är de väl där tillsammans allihopa. Och... Ja vi har precis nu haft en äh, jättemysig träff här med allihopa. Mm. Som blev lite kaosartad. Vi Lite bråk och grejer. Så just nu så har det varit lite tufft faktiskt. Ja, men så är det väl i alla familjer visserligen. Men ja, kanske ja. i bonusfamiljer som att det kan vara känsligare ibland. Men... Ja, jag tror det. Mm. Ja. Så vilken roll tycker du att du har haft som bonusmamma? Har du haft, liksom, gör du saker ibland med dina bonusbarn på egen hand? Och har du en egen relation med dem? Ja, ja... Det kanske skulle ha varit på ett annat sätt om vi hade bott i samma land till att börja med. Mm. Men i och med att vi inte gör det och vi träffas liksom alltid familjevis. När, när vi är i Sverige då är det både miljö och det tillsammans. Mm. Och när de kommer hit då är vi alla tillsammans. Mm. Så jag, jag skulle gärna ha det faktiskt. Mm. Det skulle vara jättemysigt att få ha det med dem. Det har inte blivit så mycket sånt. Vi kanske har ju stuckit iväg någon vi var på Tikia ikea nu med Bianca, Lina och jag liksom, Och vi har gjort lite små grejer sådär. Men annars, nej, inte så mycket faktiskt. Inte så mycket som jag skulle önska. Det skulle vara jättemysigt att ha det. Mm. Jag hörde att det var du som såg att Bianca inte mådde så bra med sina ätstörningar. Ja, ah, precis. Ja, ah, mm. men just det. Jag det tror var jag lättare för dig och, vi... att det är för att se det än för de närmaste familjen kanske. Jag tror att det handlar jättemycket om att jag kommer ifrån den världen jag kommer ifrån med mm. mycket trasiga barn, det har varit just såna här grejer, bulimi och anorexia man blir ju lite nöjig på när man ser de här tecknena liksom, mm. som man kanske inte tänker på som, som en förälder som, som bara lever med sina barn, ja men de går på toaletten men det är väl mm. inget konstigt, så att jag tror att jag hade lite tänktaklarna ute, jag sitter, ja. sprang mycket på toaletten och satte på vattnet och det var, det var konstigt liksom alltså, Tycker du det var svårt att säga, alltså tycker du det var svårt att ta det stilet och säga ja. Nej, Nej, inte alls. Nej, hon är världens finaste tjej. Så det var... och hon är så öppen för att prata. Och... Mm. Nej, det var inte alls det som, det som kanske var jobbigt. Jag lät Emilio gå in och stoppa henne. Jag förstod att hon höll på med någonting på toaletten. Så... Mm. Jag skickade in Emilio och så fick han, så han tog henne faktiskt på bara gärning vilket jag tror borde vara jätte, jättejobbigt men även väldigt bra för att mm. det, det, det gav oss en chans att sätta oss ner och prata allihop om det. Ja, har ja, hon ju själv sagt fel. också att det var väldigt Aa. bra att, Aa, <skratt> om ideal och varför är det är så viktigt att vara smal och, och sådana mm. här grejer mm. så det var, väl, det var väl bra att det hände även om det säkert var jättejobbigt för henne just där och då liksom, så. Mm. Jag tackar Åsa än en gång för den intervjun och som sagt det hade varit härligt att åka till Mallorca. Någon gång blir det och nu är det min tur och jag har valt en musiker. Och det ger ju inte så stor ledtråd för musiker är ganska vanligt i vår podd. Jag har haft en hel del. Men han berättar bland annat om en plats där jag var och såg honom live. Och så är det en musiker som vi träffade som hade en cool keps. <laughs> Det var en alltför lätt ledtråd ja. för keps. Det säger ju doggy doggy för mig. Mm. Stämmer det? Ja, han har väl en rejäl samling kepsar som är mycket värre än min, tror jag. Jag satt och tänkte på vilka musiker det kunde vara så jag funderade lite. Vi har ju haft Micke Rickfors och han har inte keps och vi har haft eh, smörsångaren. Ja, precis. En tanke, i två hjärnor. Två. En hjärna, två tankar. Ja, och lite andra också. Men... Dogge träffade vi ju i Stockholm nere i källaren på hotellet som vi bodde på några gånger och eh, det blev väldigt gripande. Han berättade då om spelningen på Ullevi när Letting Kings var förband till gyllene tider och slog publikrekord. Jag tror det var 2004 och då var jag där och då åkte han i princip direkt hem, åkte till sjukhuset och fick se sin fru gå bort. Hon dog där då. Mm. Och sen berättar han även om hur han hemma var med om en förlossning som blev ganska dramatisk. Så det ska vi få höra ett litet klipp från nu. Och vi flyttade in där och det var fantastiskt. Och sen var jag med min koppis i källan precis som så här var i källaren så jag satt och lagt whisky någon kväll så här. Hon var här gravid. Och sen eh, blev klockan 3-4 på natten. Hon hade gått lax för länge sedan. Så skulle jag gå och lägga mig också I så, så sov jag så, så hörde jag att hon gick på toaletten så här, på natten Och sen efter ett tag hörde jag så här, Den kommer nu Den kommer nu och jag tänkte så här, vad är det för information? Liksom? Och så, och då den kommer? Jag tänkte att hon bajsade typ Att hon berättade att bajsen kommer nu Jag bara, vad information? Så jag bara, hjälp, hjälp jag bara, vad, vad är det här? Och ni gick jag till badrummet och då var det låst Jag bara, shit och bara, Hjälp, hjälp och då fick hon i källaren igen hämta och skruva mig så lite upp låset kom in. Och då låg hon på badrumsgolvet och liksom, med benen isär och höll på liksom födda ut bebisen. Ja. Så det var såhär superdramatiskt. Hon var hjälp, ring centralen och ja. vårdcentralen. Och jag bara men hur? <laughs> Den rosa lappen. Och då hade vi och gjort ordning så här, väska. Ja bra såhär, mm. som, man ska ha, som de hade sagt att man ska ha ordning När man lagt att åka så har man en klarpackad Och då skulle den här rosa lappen Ligga i någon liten ytterfax Allt Jag kan letade efter den här rosa lappen och... Så tog jag tag i henne Och lyfte in henne till sängen Och jag hade precis köpt en ny hästinsäng säng för typ 90 000 Så den var helt spöjnas ner den där sängen alltså. Hon var den kommer Den kommer nu du hinner inte ringa Och jag ringde och sa hej min tjej Håller på att föda vad ska jag göra de bara, ser du någonting? Ser du någonting? Jag bara, jag ser ingenting sådär liksom. Jag är säkert att du ser någonting. Uh, jag bara, jag tror inte jag ser någonting. Ja, men försök krista lite, se om det händer någonting. Så räknade till tre eller någonting, sa så Jag kom inte ihåg allt exakt, men det var något sådär. Så jag bara, ja, ah, de att vi ska räkna till tre och du ska försöka krista ut och Hon bara, okej, okay, vi räknar till tre då. Jag räknar så högt. Jag bara, kom nu, en, <skratt> två, Tre och på tre, alltså den där babisen den bara flög ut i sängen med alltså blod, bajs, kiss, fostervatten, allt bara, navesträng, allt bara i en, bam, en bomb över hela sängen. Och då hör jag så här, ser du någonting? Jag bara, den har redan kommit. Jag ser, den är här. Du så här. Men hon andades inte då direkt? Nej. Men då, hon bara, vi skickar en ambulans. Jag bara, och jag hade tydligen bara lagt luren. Mm. Så att de hade spelat in hela samtalet. Och, mm. hon, och då var det så, jag har ju fått hundar och sådär. Jag har haft hundkänning när man var yngre och sådär. där och vet jag, när man, inte hundarna andas kan man slå igång dem och Så, där, mm. så att de kommer igång liksom. Och då, jag tror jag hon sa också att jag skulle slå igång. Så jag tog det här knytet då. För var lite knyt, helt blått var det så Och så slog jag ryggen såhär jättehårt. Och så hände ingenting. Och så slog jag igen så lite hårdare. Ganska aggressivt. Ja. Och då blev det så här som en plock liksom. Han tog så i vatten då. Och så såg jag så här. Oj. Mm. Så här första andetaget liksom. Och då bara stod jag med det här. Ja, ah, det var så här. Och du vet, det här var ju det här huset som vi hade köpt i Arlby, Där Jag själv liksom för, alltså, det var så sjukt alltså. Ja, vi tackar Dogge, Dogge Lito, eller Douglas Neon som han heter egentligen och önskar honom lycka till. Han var med i avsnitt 51 och där finns hela intervjun för den som vill höra den. Och jag var ju faktiskt med på den intervjun även om man inte hör mig ett enda steg för jag satt bara helt tyst med ståpels och eh, lyssnade Andaktigt. Mm. Jag vet att vi pratade om det direkt efteråt hur tagna vi var och just att Dogge bara berättade och vi satt och lyssnade i princip så kommer det väl några frågor. Men det var häftigt och nu är det din tur att välja en tredje och sista intervju. Mm. Och nu kommer du få det lite knepigt för även om du kommer komma fram till ungefär i vilken genre, om vi ska säga så, ja. jag har valt så kanske det blir svårt att välja vem eftersom vi har haft väldigt många med från tv-serien Bonusfamiljen. Så jag har valt en... Herre, en man mm. från tv-serien Bonusfamiljen. Och ska du få en enda liten ledtråd? Han har en koppling till en gäst som vi kommer ha här framöver. Okej, okay. då ska vi se. Om du säger man så skulle man kunna välja bort Frank Dorsin och Jakob Lundqvist. <laughs> Vad taskigt, men okej, okay, ja. De är ju ändå inte vuxna än. Pojkar. Och man får ju välja bort kvinnorna då. Moa Härngren och Klara Härngren och Amanda Lind och Regina Lund och Marianne Mörk. Och då har vi ju kvar Niklas Engdahl och vi har kvar Dragomir Mersic. Och sen är det väl någon till måste det ju vara. Fredrik Hallgren träffade vi på ett hotell i Göteborg och då höll han på att spela in Sune, nya Sune-filmer. Ja. Just det, där har vi kopplingen för att Böckerna är ju skrivna av Anders Jakobsson som vi kommer att ha med framöver under hösten här. Ah, så det måste vara Fredrik Hallgren. Du kom på det. Det stämmer. Fredrik Hallgren tog jag med för att han mycket symboliserar bonusfamiljen för mig. Det så heter hans rollfigur Martin. Mm. Och eh, det så var det väl kanske honom som vi har på något sätt sympatiserat med i med- och motgång i själva tv-serien. Ja, det kan man säga. Han har ju vuxit. Man tycker ju att han är lite jobbig. Och jag personligen kanske såg mer av mig själv i Patrik då. Den andra pappan och bonuspappan. Ja, fast Patrik-rollfiguren tyckte jag var ruskigt dryg mot slutet. <laughs> ja. Sen tänkte jag att vi måste ju ha med en... Intervju av någon skådespelare i tv-serien eftersom det var själva tv-serien Bonusfamiljen som lite låg till grund till att vi började podda mm. om just Bonusfamiljen överhuvudtaget. Just det, och vi gjorde ju även tio extra avsnitt om säsong två. Och Fredrik Hallgren hade vi alltså med i avsnitt 34. Och jag minns hur han sa att han hade tre barn med tre olika mammor. Ja, så var det, precis. Mm. Här kommer ett litet avsnitt från den intervjun. Jag växte upp med min mamma här i Göteborg och hon hade väl liksom partners, sådär. Mm. Partners, lättare. <laughs> Nej, men hon hade ju såklart så alltså, långa mm. förhållanden. Men det var inte riktigt som idag, som att det är liksom som en bonusfamilj som de ser ut idag. Nej. Utan nej, han var ju liksom där för min mamma mer mm. inte så mycket, Han var ingen så. bonusfarsa så direkt Nej, han hade ju också barn på sin sida och så vidare ja. så att, Men det var ju på, på 70-talet, vi är uppvuxna mm. ungefär i samma, ja. samma tidsperiod Då kunde man ju liksom splitta familjer Och, mm, och, jag. och jag vet, du har en brorsa då som, är, mm. som blev kvar med pappa Ja, och, ja, och precis, det, i ja, så Aha. tänker man inte alls nu Nej, det var ju liksom rekommendationen ja. man Alltså ta... du växte inte upp med din brorsa? Nej, ja. det gjorde inte Okej, okay. hur, hur var det? Blir du, alltså Men, men har ni kontakt nu och så menar jag? Ja, ja, ja Ni träffades ju, lite då och då ja. Men mm. inte varannan vecka-grejen Nej, hon gång någon vecka om året kanske Ja, då Man hade ju en längtan såklart Till att träffas Vi... Ja, men sen så, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men vi, vi bodde ihop också under en period. Mm. Mm. Okej, okay, i mm. typ 20-årsåldern eller lite äldre ja, då? Nej, eller? kanske inte just, men runt 15 kanske, ja. 14, 15 15 mm. någonstans, mm. Mm. så kom han till, till oss då. Då bodde vi i Stockholm när vi flyttat upp, mm. precis. Så han bodde kvar hos sin pappa. Fick din pappa en ny familj eller... Jag har väldigt dålig koll på min pappas familj. Liksom. Men ja, det vet ja, jag. att han, han har. Sen vet jag inte hur länge och så vidare. Men de hade, hon hade nog också barn tror jag, på sitt ja. håll. Och de fick nog också någon... Ja. Det finns lite bonussyskon en en där lite. i alla fall. Ja. Ja, så du och din brorsa fick eh, halvssyskon till ja, exempel? Ja, precis. Ja. Tack Fredrik Hallgren för den intervjun och för många roliga skratt när vi har tittat på tv-serien Bonusfamiljen. Mm. Och nu så har jag väl jag kvar en intervju då. Mm. Och då kanske det blir för lätt men även den här personen har genererat flera avsnitt. Vi har ju faktiskt haft några gäster två, tre gånger. Mm. Då tänker jag att du har valt en man och en kvinna. Och jag valde två män och en kvinna så då kanske du har valt två kvinnor. Och den som genererade fler avsnitt kan ju ha varit... Tänker jag glada par Desiré Rova. Just eftersom det. vi gjorde en del extra avsnitt om just glada par. Ja det var ju en tanke faktiskt. Och nyligen hade vi ju med Lilly Andersson som var med i glada parförsöket där, Men det blev en man faktiskt som ju har påverkat oss lite genom sin bok. Jaha men då är det ju Anders Magnusson. Ja, ja. Han är ju lite av din guru. Ja men det tycker jag. Jag hade ju inte läst Kai Pollack innan och jag ser ju vissa likheter men tycker att förklaringarna som Anders Magnusson ger i sorgbearbetning som hans bok heter passar mig kanske ännu bättre. Jag tänker att han är väldigt konkret och du gillar ju det konkreta. Mm. Boken finns att beställa på hans hemsida www.sorg.se och där finns även en föreläsning och lite annat material som man kan börja med. Men framförallt så kan man ju lyssna på våran första intervju med honom som var i avsnitt 50. Och sen kan man ju, om man vill, lyssna på extra avsnitten som vi gjorde också där vi själva testade sorgbearbetning. Mm, det blev ju 13 avsnitt tror jag av alla de. Mm. Vi hade något A och B där. Mm. <här> det tyckte jag var väldigt spännande och det är sånt som jag vill gå vidare med lite. Sen tror jag vi hade Anders Magnusson med... I sista avsnittet där, alltså precis när vi hade gjort dem här så var han med i ett uppföljningsavsnitt Just också. det. Och så var vi även på en föreläsning med honom som var också kul att se honom live liksom. Mm. Då kommer ett avsnitt från intervjun med honom. Avsnittet där det hela började. Så på vinst och förlust så jobbade jag igenom boken och till min förvåning så mådde jag mycket bättre. Men jag såg också att det fanns Ännu mer sorg i relation till min pappa som fortfarande lever. Och det var saker som jag hade använt som ursäkt för att det var självdest tidsuppet att på. Och han eh, ja, har gått och om med terapi och som jag tyckte det så är rätt klar med liksom, någonstans så där. Jag menar, han var ju så ung och det var då, vem gör jag med honom? Jag utvärderar dig själv. och Dessutom är jag okej okay i relation idag och så där tänkte jag, det får man ju förlåta. Men det låg så lite i och dök upp ibland och så där störde lite.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 så därför tänker vi inte ens försöka förhandla att förstå, utan jag var där, jag vet vad som hände, jag vet att tankar känns kring det. Och det behöver jag liksom upplevelsen kan jag ge uttryck för, men jag behöver inte gå in på massor smärtsamma detaljer kring det. Ja, då tackar vi Anders Magnusson, vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Och så tackar vi alla våra gäster, inte bara de här sex stycken som vi har valt ut. Vi har ju haft väldigt många fantastiska gäster och det känns lite oväntat att det skulle bli så. Vi har inte räknat dem va? Jag tänker att det kan inte ha varit så många avsnitt som vi inte hade gäst så att runt hundra måste det ju vara. Och i vissa avsnitt så har vi ju faktiskt två gäster så jag skulle nog tro att vi är över 120 gäster, det tror jag det är häftigt. Jag tänker fortfarande att det var kul att ha en fest med alla gästerna inbjudna. <laughs> ja, Men det går ju att skapa ett Facebook event och de som kommer, de kommer. Det har varit colt. Nästa gång vi är i Stockholm kanske så bestämmer vi ett träff på en restaurang eller på det här bollstället ja. några av våra gäster har vi ju faktiskt blivit ganska goda vänner med och träffa mm. lite då och då när vi har vägarna förbi och ja, så. Det är roligt. Och Jenny Edlund, stylisten från mm. Ensam mamma söker, hon kom ju och fixade mig till bröllopet så att jag blev vacker brud. Ja, det var ju faktiskt lite speciellt där. Hade vi inte intervjuat henne när hon var med i ensam mamma söker så hade hon ju inte varit med på bröllopet. Nej, det är sånt som man inte vet hur livet kommer att vända och svänga för att det som händer ska hända. Nej. Kan vi säga att 80% procent av gästerna är det jag som har bokat? Jag vet inte, det, vi får göra en liten räkning på det. Men du bokar flest gäster, helt klart. Jag bokade några av de första där. Sara Lövgren och Emma Knyckare. Och sen så var Beräcki med tidigt. Och... Gigi Hamilton från Style, var det? Just det, hon var med i kanske med. avsnitt 11. Det var du som bokade. Och du har ju så jättemånga bra kontakter. Och så får jag lite via jobbet. Men det är ju kul tror jag för lyssnarna att veta det: att den som bokar allra flest intervjuer. Med både kända och okända. Det är Maria som numera heter Erlansson. Yes. Och man kan ju faktiskt säga att det var Maria Åkesson som har bokat allra flest intervjuer <laughs> ja, i podden. Inte. Du tänker att du är en annan person nu. Ja, men Det är nästan så faktiskt. Ja. Det är, det är lite av en identitetskris den här övergången. Jag har inte blivit Maria Erlansson i själ och hjärta än. Men jag har ju lite börjat säga hej då till Maria Åkesson. Mm. Trivs du som Erlansson? Ja, men absolut. Det känns fint. Vad härligt. Nu blandar de säger härskapet Erlansson eller herr och fru ja. Erlansson, mm. det känns bra. En sak som vi måste göra nu i veckan som kommer är att byta namnlappen på brevlådan. Där har vi fyra efternamn. Vi ska i alla fall minska ner det till tre. Det är bra. Mm. Men då är det kanske dags för veckans artikel i barnkonventionen. Mm. Och då kan vi börja med förra veckans. Som var att inget barn får utsättas för tortyr annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. En bra, och intressant och trevlig sak man kan göra tillsammans med sitt barn är att man tar en artikel, lämpligtvis den som vi har pratat om, och så kan man ha en liten diskussion med sitt barn. Utifrån hur gammalt det är så får man ju lägga nivån där det passar. Men barn har väldigt bra tankar. Man kan läsa den och så kan man säga vad tyckte du om det? Vad tänker du om det? Och så, och så kan man prata lite. Mm. Det gjorde nämligen jag och Helle häromdagen. Det är bra. Vi pratade lite om det här med att barn är man till man är 18 och att eh, man kan bli straffad för att man gör dåliga saker redan när man är 15 men att man då inte straffas på samma sätt som man skulle gjort ifall man blev 18. Ja, just det. Och Helle är ju våran minsting. Hon är nio år och nioåringar har fantastiskt bra tankar om livet. Så att passa på att prata och diskutera med dem så länge de vill det. För rätt vad det är så är de tonåringar och du kan bara så prata med en stängd dörr. <laughs> ja, och denna veckan är vi då framme vid artikel 38. Barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat. Och det tycker jag är en väldigt viktig artikel som tyvärr inte följs. Nej, och just att de ska skyddas mot krig, det kan man ju faktiskt tänka då när det kommer ensamkommande flyktingar, oftast pojkar, som då är under 18 år. Då är de barn och då får vi ju visa den humanismen, tycker jag, att vi tar emot dem och hjälper dem här i Sverige. Mm. Och jag kan ju bara säga det att vi har en flicka som är snart 18. Och det är min sanning ingen vuxen människa utan det, hon är fortfarande väldigt mycket barn. Så man kan ju bara titta in i sitt eget hjärta hur man skulle känna ifall ens egna barn var på flykt under en krig och hur man hade velat att de vuxna som mötte ens barn skulle bete sig. Mm. Jag funderar ibland på det om man blev vuxen tidigare förr i tiden. Det måste ju ha varit så i alla fall. Om man går flera generationer bak. Jag menar min morfar började jobba när han var 14 år. Och när han var 16 så tror jag att hans adoptivföräldrar dog. Han blev bortaadopterad. Och sen så var han liksom ensam. Och var tvungen att ta hand om sig själv. Från jo, att han men, var 16. Jo men visst det hör man ju som min eh, polare Rolle. Som jag spelar poker med på söndagar. Mm. Han gick ju till höst när han var 15 ja. ungefär. Och det kan ju kännas ganska... Konstigt idag när man ser sina egna barn. Men det är klart att man dog ju också tidigare för. Ja. Jag vet inte om man ska jämföra så. Jag tror inte att det är lämpligt att man går tillbaka till att barn skulle vara vuxna vid 15 års ålder. Nej, självklart inte. Och jag menar, det kan ju vara en naturlig utveckling. Man blir äldre, man skaffar barn senare också. Och då kan man ju liksom vara ungdom längre på något sätt. Man kan i alla fall eftersom man är barnlös. Man kan vara ute och resa mer och sådär. Men jag tänker mer mognadsgraden. Så där. Jag menar, du var ute och reste själv när du var ganska ung. Och det gör ju inte dina barn eller våra barn. Men jag tänker också att vi går mot en tid där vi värdesätter andra saker än vad som fanns för. Vi värdesätter att kunna prata om sina känslor och få tillgång till sina känslor. Både män och kvinnor och, och lite plocka de här mjukare sakerna. Och det tror jag att man fick tillåtelse till förr då skulle man liksom göra sin plikt. Man skulle fylla sin funktion. Nu för tiden tror jag att man mer förstår att en människa är så mycket mer än bara plikt och funktion. Mm. Tänker du att det påverkar barnens utveckling med liksom att mogna och ta ansvar och leva som vuxna. Men jag tror att mycket problem har uppstått i det här bita ihop-mentaliteten. Mm. Bara torka tårarna, du, nu är du stor eller nu ska du eh, vara vuxen och ordentlig. Och jag tror att vi har tillåt oss själva att vi är rädda. Jag är 43 och jag är fortfarande rädd för saker mm. och ting. Liksom. Mm. Och det är okej. Jag måste inte ha alla svar. Jag kan till och med säga till mina barn, nej jag vet inte det. För trodde man ju att ens föräldrar var oantastliga och kunde allt och aldrig vara rädda ungefär. Nej men jag håller med och även om vi nu har kommit lite vid sidan av barnkonventionen så tycker jag absolut hela det här att man ska prata mycket mer och, och våga visa sina känslor. Jag tänkte mer liksom den mentala mognadsgraden om den på något sätt har förskjutits där eftersom du säger att vår äldsta dotter inte känns som att hon hinner bli vuxen tills hon fyller 18 ungefär. Nej, jag tror inte att den har förskjutits eller annorstädes flyttats på. Jag tror bara att man tillåter sig själv att inte känna att man kan allting. Som mm. när jag var 22 så trodde jag att jag kunde allting och visste allting. Och det gjorde jag inte. Och sen så har jag gjort några rejäla vurpor och tabbar i mitt liv. Kanske just på grund av att jag trodde att jag visste allt. Mm. Ja, vi har som sagt eh, inget att invända mot eh, artikel 38. Barn ska skyddas mot krig och inget barn får användas som soldat. Och vi kan väl bara vara glada över att Sverige inte har varit i någon väpnad konflikt på över 200 år. På tal om väpnade konflikter, jag säga, då tar vi veckans samtalsämne. Mm. Och det är absolut ingen väpnad konflikt. Men ibland kan det känna så när man är i en bonusfamilj att man nästan står i ett litet krig. För det är så många viljor och människor inblandade som ska komma överens och det är det inte alltid alla som gör. Och den här veckan tänkte jag att vi skulle prata om en ganska enkel men väldigt komplicerad sak som att hur hårt ska man hålla på det schema man har kommit överens om och vi utgår då från varannan vecka. Mm. Spontant så tycker jag ju att man ska försöka säga till i så god tid som möjligt om man vill byta, om man måste byta och då tycker jag att den som blir tillfrågad verkligen ska göra sitt bästa för att lösa det för att då vet man att då får man tillbaka det när man själv har ett behov. Ja men det är absolut bra det är ju en bra rekommendation att kommunicera och komma överens nu tog jag upp det här ämnet på grund av att vi har fått en del brev som handlar om det här med att när veckan ska bytas att barnet inte vill komma eller att det blir en väldigt kavabalik när barnet ska hämtas och så. Och hur vidare man då ska vara hård mot barnet och säga men nu är det mamma vecka respektive pappa vecka. Eller ska man låta barnen? Alltså vad, vad tror du är bäst? Ja det är också en sån där avvägning för man vill ju inte göra barnet illa på något sätt. Och om man bedömer att det blir sådana stora konsekvenser av att ta med barnet hem till sig fast att barnet kanske skriker och gråter och vill stanna hos sina andra förälder. Men bedömer man då att Nej, men det här kommer bli så dåligt för oss i veckan eller det kommer ta flera dagar innan det går över då kanske man får låta barnet stanna och sen behöver man ju då reda ut det med den andra vårdnadshavaren. Men det kanske ändå är så oftast att det går över att barn ska få vara ledsna också. Det kanske är någonting som känns väldigt starkt just i stunden men när man väl har landat och kommit till sitt andra rum med sina andra föräldrar och kanske andra syskon så kanske det ändå lägger sig så att det inte känns så akut. Mm. Jag tänker att barn i allmänhet har och människor för den delen också svårt just i förändringar att när man ska förflyttas eller när någonting ska bytas det gillar ju inte vi vuxna heller. Att man kanske mjukstartar det och försöker också förbereda sitt barn. Ungefär som jag förbereder ett barn att nu ska vi snart åka hem. Så kan man ju lite säga att nu ska du snart åka till pappa. Vad roligt det ska bli, vad har du för kompisar där? Vad tror du kommer hända den här veckan? Att faktiskt försöka hjälpa sitt barn lite i transaktionen om man säger så. Tycker jag låter jättebra också. Det svåra kan vara då att om någon sida misstänker att den andra föräldern triggar igång någonting och liksom gör lite tvärtom mm. för att hämnas eller för att liksom jävlas. Men, eller av okunskap. Ja, så kan det också vara. Och att det då liksom blir värde så att hela situationen får en väldig laddning. Precis, så att motsatsen till det skulle ju vara att man ja, nu ska vi snart skiljas åt. och mamma kommer att sakna dig så mycket. Åh, jag kommer vara ensam här när du är borta och det är inte att rekommendera. Oavsett om du känner så eller inte så hjälper du inte ditt barn. För att då tar barnet på sig dina känslor och också ansvaret för att oj nu är mamma ledsen när jag är borta och hur ska det bli? Och du hjälper inte ditt barn genom att lägga någon skuld på barnet för att den ska till den andra föräldern. Så oavsett vad du tycker om den andra föräldern så får man förstå att den är halva ditt barn- och för att göra det så enkelt som möjligt i en ganska jobbig situation så försök att komma på någonting positivt med att den ska vara hos sina andra föräldrar den veckan. Mm. Och det tror jag vi har pratat lite om också att det kan ju vara just så eftersom barnens lojalitet mot sina föräldrar är liksom obrottslig som man väl kallar det. Och då kan det vara så att om en förälder lever själv och inte har några andra barn då då kan det upplevas som mycket ensammare. Och då kanske barnet vill stanna där och så veta, ja ah, men min mamma eller pappa har ändå träffat någon ny eller, och de kanske har andra barn hos sig på heltid och så. Mm. Och då kan det kännas lite orättvist då, att barnen vill skydda den som verkar vara mest ensam. Jag tänker nu när vi ska diskutera det här så ska vi ändå sätta oss in i hur det skulle kunna vara att din partner nu säger jag att vi kan säga att det är påhittat till mig. så, du har ett ex ni har ett barn och du vet att ditt ex motarbetar dig genom att kanske muta ditt barn och liksom köpa lite saker till henne och som verkligen, du vet den här grejen, det ska vara bäst hos mamma då mm, till exempel mm. du vet det, hur ska du hantera detta? Ja det är svårt, jag tror absolut att det är någonting som man måste reda ut mellan sig som vuxna och enda argumentet som jag tror fungerar är att säga att det faktiskt inte blir bra för vårat barn i längden att ha det så. Mm. Men vi ponerar att hon är helt odyskonlig. Ja, då skulle jag ju söka hjälp antagligen. Om jag skulle tro att det skulle skada barnet så kanske man till och med får koppla in sociala myndigheter men det tror jag är ganska få fall eller det behöver vara lite mer extremt kanske än att man köper presenter och godis och sånt. Hur brukar du tackla den här grejen när de säger ah, men det är mycket bättre hos, vi säger då i vårt fall hos pappa. Mm. Pappa är mycket snällare eller hemma hos pappa får jag göra det, det och det. Hur tacklar du det? Någon gång när jag har hört det så har jag förstått att det är lite av en test liksom för att se hur jag reagerar. Men sen så tror jag också att det kan Faktiskt att det kan uppleva så. Ett barn som kanske då får göra vissa saker, vara vaken längre eller äta mer godis och snacks och sådär varannan vecka. Vill ju dit, jag menar vi är inte smartare som människor än att vi följer våra sådana instinkter. Men jag måste ju ändå ha självförtroende nog att tro på våran familjekultur och det som du och jag har bestämt att ja, men vi kanske äter godis då på... Lördagar. Vi kanske har en viss läggtid och vi kanske tycker att man ska göra läxorna först och sen kolla på Ipad eller någonting mm. och då får jag tänka så här att ja, men jag vet att detta kommer bli bra i längden och ett barn kanske inte kan ha den överblicken och se att ja, men du, vi måste övningsköra nu lite varje dag i ett år. För att du ska ha chans att få ett körkort och får du ett körkort har du lättare att få jobb och så vidare. Och det, de perspektiven kan vara svåra att se när man tycker att ah, men det, är, det är lite läskigt eller det är jobbigt liksom att vara iväg. Så. Mm. Jag tänker när du säger det här så kommer jag ihåg när vi hade barnpsykologen Caitlin Mooney med oss. Mm. Och hon rekommenderade ju faktiskt att man försökte så mycket som möjligt att göra praktiska saker så lika som möjligt i de båda hemmen just för att underlätta för barnet. Att om det går så är det jättebra om man har samma läggtider. Man har samma bestämmelser om lördagskodis och iPads och sånt. Och det kan ju för många verka helt crazy att man skulle kunna komma överens om sånt. Men det kan ändå vara en bra målsättning att veta det att det faktiskt är bra för barnet som mm. du sa. Om jag frågar dig då om... Vi tänker oss en hypotetisk situation. Vi har ju inte överlämning hemma hos varandra utan vi byter ju på måndagar på eftermiddagen i skolan. Så vi träffar inte heller föräldrar vid överlämningarna. Men om det skulle vara så eller vi kan säga bara att ett litet barn verkligen inte vill åka med och du ska komma och hämta barnet och barnet då gråter och eh, kramar sin pappa hur kan man liksom göra rent praktiskt för att få med barnet i bilen och åka hem? Mm. Först och främst så hoppas ju jag att barnets andra förälder är vettig nog att hjälpa till i den situationen. För där ligger ju väldigt mycket ansvar på den andra föräldern. Att verkligen, precis som när man lämnar barn på dagis, att vara ganska bestämd och, och säga jag vet att du kommer ha det jättebra här, jag älskar dig, vi ses snart igen. Och sen kanske faktiskt går. Mm. För ofta så går det ju över, precis som vi sa innan och det vet ju alla som jobbar inom förskolan att barnen har det bra på förskolan även ifall det är stor dramatik precis när barnen ska lämnas. Så det hade jag ju hoppats i den situationen och att jag som förälder då också vet att jag inte skadar mitt barn mm. utan att jag vet att det kommer att bli bra och att jag kommer att klara det här. Att man har självförtroende känner jag. Att mm. man jobbar med sin egen självkänsla. Att det här handlar inte om mig. Jag ska inte ta illa upp själv. Jag ska inte ta in det som en förolämpning eller någonting. Utan det är ett barn som har svårt med separationer. Mm. Ett barn som har en situation som den inte riktigt klarar av. Och det låter kanske klyschigt. Men kärlek, kärlek, kärlek. Kramar, närhet. Och att hålla sig själv lugn tror jag. Att liksom, nej men det är en, en okej okay situation ungefär som när du ska hantera en hysterisk person. Mm. Så ska du inte ge hysterin mer energi utan kanske själv sätta den ner sätta den ner på golvet. Kanske bara sitta bredvid barnet eller bara själv gå ner i varv på något sätt. Mm. Och man kanske kan låta barnet ta med sig någonting från det hemmet. Om det är något speciellt att barnet tycker att de kommer sakna... En viss leksak eller ett visst gosedjur eller sådär. Mm. Och sen som sagt, krama barnet. Det är svårt att motstå en kram tror jag från en förälder. Ja, och jag tänker att för mig så har det gått väldigt mycket enklare om jag kan säga bra saker om de andra föräldrarna. Både vid hämtningar och lämningar. Liksom, att När jag hämtar så frågar jag, vad har ni hittat på den här veckan? Har ni gjort någonting roligt? Har du träffat mm. den och den personen som finns i hennes liv? Att jag intresserar mig lite för det som jag egentligen inte vet någonting om. Jag känner inte de människorna, men jag kan liksom ändå prata om dem som, och ge mitt barn tillåtelse till sitt andra liv. Så att mm. inte övergången blir så himla drastisk att de människorna finns inte nu när de, hon är hos oss. Utan att de människorna finns kvar och vi får prata om dem. Mm. Och så... Kan jag också säga någonting som har hänt i mitt liv när hon har varit borta så att hon är som liksom känner att min mamma har det bra när jag inte är där och ja det är i alla fall min taktik att försöka acceptera att mitt barn har ett helt annat liv utanför mig och att hon måste få tillgång till det och att jag kan visa att jag har det bra när du inte är hos mig. Mm. Om ni som lyssnar har egna metoder eller åsikter så får ni gärna höra av er. Ni kan ju nå oss via Instagram till exempel bonuspappan.plussmamman eller Facebook, våran sida där och där finns ju även bonusfamiljernas diskussionsgrupp och där kommer vi säkert att skicka ut någon ny fråga som man kan besvara under veckan och komma med lite input. Det är alltid spännande för att man löser ju saker och ting olika och man har olika uppfattningar om saker och även olika konstellationer i bonusfamiljerna. Så att bara få ta del av andras tankar är jättevärdefullt tycker jag. Mm. Och man kan ju även maila oss bonuspappan.plusmamman.snabla.gmail.com Och med det så tackar vi för denna veckan. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men ofta ganska härligt. Mm. Hej då! Min hand har somnat. Ja, du har legat ner och spelat in. Hej. Oj, där kommer Helle. Vi har hållit fortfarande på att spela in, Helle. Hej helle. Jag hörde att ni sa, helle. Ja, men vi har alltid ett litet prat efteråt också. Men nu är du med i det pratet.